Il 2 agosto 2017 la Juventus, nave di salvataggio dell'organizzazione non governativa di Guret, è stata sequestrata all'ampedusa dalle autorità italiane nel quadro di una cosiddetta misura preventiva. È stata la prima volta che siamo venuti a sapere che c'erano indagini sulla nostra organizzazione in corso. Queste indagini sono state avviate dopo che eh, due operatori, due agenti presenti sui de la nave post-vostia, de non-governativă Save the Children hanno riferito al, al servizio segreto estero italiano eh, la presenza di alcune irregolarità. Ovviamente è un po' insolito che delle persone private si rivolgano direttamente al servizio segreto estero e non alla polizia. Eh, ciononostante prenderò ora il tempo per eh, descrivere e raccontarvi le loro dichiarazioni. Situazione del 10 settembre 2016. Gli agenti hanno segnalato due persone che sarebbero si tornate in Libia su una barca dopo aver salvato 140 persone, dopo averle trasferite al bordo della licenza. Dobbiamo constatare che le testimonianze di questi due agenti eh, divergono parecchio l'una barca. Uno di questi testimoni pretende di aver visto le persone allontanarsi con un gommone, con il gommone con cui sono stati salvati i migranti. L'altro invece pretende di aver visto queste persone in una barca di legno. Ovviamente queste dichiarazioni evidentemente contrarie sollevano la domanda a che punto possono essere vere. Malgrado le ovvie contraddizioni all'interno dei rapporti degli accusatori, queste loro dichiarazioni sono stat state sufficienti per avviare delle indagini contro di noi, che hanno poi portato al sequestro della nostra nave. E quindi queste accuse si basano sulle eh, opinioni personali di alcune persone private. Sono solo due situazioni reali che vengono menzionate nelle accuse e nelle dichiarazioni mm. degli accusatori e queste situazioni sono accadute il giorno 18 giugno pomeriggio. Qui si tratta delle situazioni che hanno fatto in giro dai media, che sono state strumentalizzate come prove contro di noi dalla stampa. La prima situazione viene descritta come segue. Il 18 giugno 2017 la Juventus ha partecipato al salvataggio di tre parti di migranti. Dopo questa operazione di salvataggio, che si è svolta in acque internazionali, i membri dell'equipaggio hanno legato le tre barche di legno prima di rinviarle, a quanto si dice, ai scacchi libici. Una delle barche segnata con le lettere KK è poi stata rivitalizzata alcuni giorni dopo. Abbiamo avviato questa nostra missione, questa nostra operazione perché abbiamo ricevuto dalla parte del Centro di coordinamento italiano a Roma l'ordine di recarci in quelle aree. Quindi abbiamo collaborato strettamente con le autorità italiane, ciò che rende molto improbabile una presunta collaborazione tra di noi e gli scafisti. Queste due foto, foto sono state strumentalizzate per, a provare, per dimostrare che ci sono sono state tre barche che sono state trasportate eh, verso la frontiera libica, eh, verso le acque libiche per essere restituite lì ai cosiddetti pescatori di Però queste foto eh, contengono delle informazioni molto importanti, eh, molto importanti che né gli agenti sulla Ossestia né la stampa hanno eh, mai menzionato. I due comuni eh, di salvataggio che si vedono eh, non appartengono alla Juventus ma alla Costesca la nostra barca di salvataggio, quindi quella della Juventus, eh, in quel momento si trovava già coinvolta in, in un'altra operazione di soccorso in un altro luogo. L'accusa che la barca di salvataggio della Juventus, che si chiama Lily, avrebbe trascinato le barche di legno in direzione delle acque territoriali litiche è non solo falsa, ma sarebbe anche impossibile, perché non c'è stato abbastanza tempo per effettuare una tale operazione. In effetti è um, assolutamente incomprensibile perché uh, l'accusatore uh, ha omesso questi fatti nella, nella sua dichiarazione. Con queste informazioni importanti, la conoscenza della situazione in generale e questa nuova visione sulle uh, foto che sono state tolte dal loro contesto, si forma un'immagine diversa delle cose che sono accadute. A parte la dichiarazione del nostro testimone molto mh, poco affidabile, non esiste nessuna foto né nessun'altra prova che potrebbe provare un presunto incontro tra Dante e